Allahune adhorojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udhzime, kërkojmë dërsa salavatë dhe salamat për shëndetjet më të begatta, mi pengamberin tonë të dashur, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shogëve të ti besnek, familës të ti të ndërshme dhe gjdo muslimani që i shkom pas rrugës të ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zërë, jemi në ditën e njëzet të Ramazanit, së dhe shtiftari njëzet të, Ndërsa mërë nësishme se kjo është se jemi në 21 natën e partë të djeqët të fundit Pra prej sonte me lejnë e Zoti Gjellegjellu u hymë në finalën Pra kjo është epilogu këtë Ramazanit Andaj për nga mberi a.s.s. Sikur që ishte i zelëshëm në tërë Ramazanin Nga fundi nuk e pak sonte, por e shton të zelën Andaj do të ajshër radiallahu anha Në të tërë Ramazanin a.s.s. Sëm ka qenë izalshëm për adhurime, ndërsa në dhjetën e fundit e ka shtrëngur ripën shumë. Pranë kuptimin se dhjetëshi i fundit është finalja. Ktu shkruan, këtu shkruan fitorët. Andaj zgujson më mungoi njëri kur shkruan, kur shkruan fitorët. Enket dhjetë çka ka ndëruar Allah-u Aziz është nata e Kadrit. Ës nata e Kadrit. Elusim Allahun që Allahu na shton vullnetin, na ruan shëndetin, na ruan takatin e katin, na mëson Allahu xilwala që të mbushim këto 10 ditë edhe 10 net me vepra të mira m'ai shkruan Allahu emrat tonë për banorëve të xhenetit. Qase kjo është finali të cilën ne e kërkojmë nga mundi i O-t. Do të vazhdojmë rënin Allahu te barekehu tehara me shelllet e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selleme kategori të ndryshme të shoqërisë, pa se Muhamedi alejhi salatu selam dallonte njerëzit për nga pozicione, për nga autoriteti, për nga ndikimi dhe sicilet që i jepte hakun e vet. Andaj Tahish radhiyallahu anha na ka thaun peigamberi alayhisallatu wasallam urdhër sicilit jepja hakin e vet. Mos ja ha hakin kur kujla, pse? Sepse kështu don Allahu subhanahu wa taala. E sot do do ta shohim trajtimin e tij me një kategori të njerëzve, të cilët peigamberi alayhisallatu wasallam nuk nuk u han të hakin. E kush janë këta njerëz? Janë njerëz të cilët ë shquhen dhe dallohen në shoçri me inteligjencë të shquar. Me aftësi të shtuar Në modhen janë më mendje në dritur Më mendje aftë Më gjeni Më njerëzit të cilët Nuk janë të standardit normal E pengamberi a.s. i shfridzon të këto kudrejte Këto takate Që ti vendos të shërbimin e Allahu dhe pengamberi s. a.s. Me veqori të veqanta Propej në samë nuk e ban të barabara A qka di edhe a qka zdi A qka dil me ledzu Kur'an edhe a qka zdi me ledzu Kur'anin Nuk e vante të aftin në luftë si të pa aftin në luftë. Nuk e vante njeriu i cili shtohej për një veçori që e ka dhënë Allahu u jeloala barabartë me atë i cili nuk shtohej me atë veçori. E në mesën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam kishte shumë njerëz të dhallohur por shumë gjera. Pra këthera ishte Hasan ibn Thabit. Shogji i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam po e titina. Ka shënë një hor për poezi dhe Formulim të poezis të shpejt Me rim të sakt Dhe me, me ana të plota Kjo ka qenë Hasan ibn Thebiti Të cilit ka thonë për nga mbire Fol, shkruj, thur poezi Se all, Allah u të njëmon me Gjivrahilin o, Kjo ka qenë për nga mbire Si e ka veqët të të shoj me lejnë Allah u të barek e u e tjela Gjithashtu e ka veqët djalin e djali ajës vet Abdullah ibn Abbasin Ka thonë Allahu E bëvë që ta kuptoje Kur'anin thell Edhe nga kjo dua, aje kupton të Kur'anin gati të tërin, pa as një lojt e lashe Dhe amën Khattavi e vani, piesë të këshilit të shtetit vetë Piesë të këshilit ku merëshin vendime, shtetrorë në kone, amër Khattavit Gjithashtu, ishte i njohur Aliju dhe Muadhi, radhjallahu anhuma, për gjykatësa Që gjithashoj me lejnë Allahu të barek e vëtëra, gjykonin mes njerëzve, me drejci Dësa gjykimit e ndërruvezer është punë e ranë Normal njerëzit sot thonë kjo qështu a jo qështu Me tekat e tyre, me epshet e tyre Mirë po me ja qëllu hakit Me damez dy gjërave, me damez dy hasmive Me, me damez dy hakeve A po, a e pa më pengambele a.s. Kër e ardhë njëri me djallin e vetë E vladin e vetë Tha po du mi adhan do pare, këti po të marrë për dëshmitar Tha a ki e vlad tjerë Tha po, a i të jodhan këtve nisoj Tha jo, këti po du me e vequ Tha unë e zbana dëshmitar në zulum. Unë e zbana dëshmitar në zullum, o dëshmija, gjykimi, o shtiran. Gjithashtu për nga mbira i salatëve selam, e kishtë të vequar me msim dhe shkrim dhe njoje të gjuëve zejt ibnithabitim. Zejt ibnithabitim, i cili për 5 mëtë dit e kam su gjuën e johdive. Për 5 mëtë dit e kam su gjuën e johdive, e kam su gjuën e romakve, e kam su gjuën e persianve, dhe e kam su gjuën e atyre që ka nërë prej johdive. Abesinia, për çfarë arsye se i duaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njohja e gjuhëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam e kishte veçuar Ebuhurairën. Me çka e ka veçuar? Me memorje. Me memorje të madhe. Ka pasur Ebuhurra fuqi të memorizimit të njerëz por mendsh. Gjithashtu ai kishte veçuar për manover dhe strategji ushtarake Khalid ibn al-Walid, edhe Amr ibn al-As, edhe Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Kto i kishte veçu me strategji lufte, kur e ka shlukta komandant, lufën e ka pas fituar. E ket këto pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe selam i menaxhonte dhe nuk i përzinte. Andaj ne sot muslimanë e kemi kët defekt, andaj edhe duhet kushtuar rëndësi këto rëtrajtimeve të pejgamberit Ali sallallahu aleyhi dhe selam, për çfarë arsye të ndëruar Vezot, sepse ne sot nuk dimë ta dallojmë të, të shquorin nga i pashuori. Ai sicili o xhenipi, ati sicish xheni, dhe kjo ndodh edhe te prindi, edhe te profesorit. Edhe te hoğa, edhe te shushria an tërsi, nuk e dallon fëmijën çka ka kot shumpi aty të pas shumpit. Mundot me bën nisoj. Për shembull, e kanë i fëmi i ecë mësimi, osht i afërt për të mësuar. Mundot në vallazuz sigurisht ka smuret mësuar. Thotë mua nuk e më intereson ju tudit keni më punu, punë me dorë. Nuk ka drejtësi. Ai çka ka e ka dhënë Allahu në tru, ti me angazhu me dorë është zullom. Edhe me me e than, unë juve tudevi ju kam me vlad. Ti tudevi na kje vlad. Edhe këtë i kjevlat, mirë po kje dalot Kje dalot Edhe ajë cilë ishquot për diqka Dhe sot në, në këtë sistemin industrial që e kemi në të shkullimit është sistem i gabuar Ja detyron në zansit me mësu në land Qësë si shkojnë për, për, për aftësije Dërsa në të kaluar në muslimanët Qështë që e kanë pasë metodën e mësimit Qka të i shkoje Qka të i shkoje Jo ajo shka si shkojnë se, se psa ajo shka si shkojnë është mundim për ta Edhe Iman Maliku, i kishtet djemë të vetë, tuk e majtë në derzë në gjami, Iman Maliku, hoxha i Medinës, për nga mberi sa selle, tuk majtë në derzë, fmi të ti lushin për jashtë, duke i nga i të zëqët edhe plumban. Edhe një ditë për ditë dë në zanë, sa si kur në ngushtun, tha në no, hoxhë, po këto djemë të tu, tha nuk shkon kja punë me zorë. Shkosa transparent, qiltër të pastër, nuk shkon kjo pun nuk, nuk ka kja punë me zorë këqon imam, jo sa imam. Tha çe apo shevni plumot i do. Andaj Saidin el Jubairi, edhe nga Saidin el Musaybi kanë ardh se kanë dash, kanë dash mi bod jam te vet ulema, s'kan mujt. Nuk shkon me zor kjo pun. Nuk shkon me zor kjo pun. Sikur që s'në ban musliman me zor, s'mundësh me ja boni afsin me zor. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kishte parasysh të gjithta afsit dhe i vendosën vendin e vet. Tregon Aisha radiallahu anha Se për nga mërja lejtë sëllatë dhe sëram Kishte poetat e vet Dhe jafron të shpesh poetat Dhe poezia të ndërruve zër Nëse E, e kuptojnë që faribie Oshë oh, forma më e lartë E ndikimit të përmit fjales Poezia Që sot do shë shëndrume në kajk Njëri së nërri pa muzik Së nërri pa kajk Veq e vërësërik Se fle me ta, zxot me ta Eksu me rar Nëse Poezia plot për njerëzve dinë poezia shumë të muzikës, apo normal gjëra të kota. E kam dashur, s'e kam dashur, më ka lan, s'm'ka lan. Gjërat të të tës i përkasin romantics edhe tradhive. Mir po poezia ka ndikim te njerzit. Kur e thur njëri mirë, andaj Allahu u juvanë ka për Kur'anin që ti mposh poetët. Andaj disa brejtëtorë kanë thënë argument se poezia e madhe se Kur'ani është mirë më poetët. Ju i ka, ka gjuajt poetët. Jo këto poetët e Facebook-it, domethënë. Jo këtë poetet dhe Facebookit Apo që jam su mi, mi banja 4-5 fjallë bashka Dhe tash pëponja poezi Poet, poet Poet i cili sa të janin se dhe me shrujt poezin Apo edhe di gramatik Di letërsi ka, ka një urit forta E Hasan ibn Thebit Ishten nga poetet e, e, e, shqon, e, e, e dalon të pengamberi Ale i Salat dhe Selam Një dit për ditve Në një prej luftrave të ti Pengamberi Ale i Salat dhe Selam E thir e, Ibn Rawahan Edhe i thot Thur po e zi kunder armijgve Filon me Filon me thur po sikur Nuk ja plotëson Pak ma të fort Pak ma të mir Atara e thot E thirin ka bim në melikin Thot thur po e zi Atara i filon me thur Mir po sikur mon, Mir ama Ale ma mir Ka dojsh me tregu se Që të e kam një tjetar ale ma të fort Nga se kur Kështi hën të fortit Del i mba A i ma i forti A ba Athara kan thon Thirmani Hasanin. Hasan ibn Thabit radiyallahu an. Athari ka thon, do von sigurt, nëse ti se ti e ke kët punë, apo është i Zotit i sajna. Athara ka thon i ardh i ardh rendi luanit me gjujt. Atë vem sa nuk e ka mohua. Do von, do von nga se poeti do të më abodoni ardhet të shefin, që më jart takati për për më shkujt, për më ard fjalë, apo? E se njëri ju poet, që ka pa në poeti dhe zërë? Në gjason shumë, abdonë, hinë i së luanë, goditi, dëmonë, me, me fuqinë e ti edhe, e përdor shumë alegorijën, retorikën, e përdor dëmonë të rëthorazi, hinë e delë me gjerat hola, gjerat rajha, që të bëgjët ma e mirë, poezija, apo? Eksu me ratë. Atërë e tha, filloj, letë filloj e luhani, pro i tha vetë vetës, tash nisë luhani, atërë e i tha për nga I tha, ja rësullë Allah Kami i dieg Duhon, Tash, dë gjoje si shkami i dieg I tha për mësram, nalu veç pak Shurë tha, hekmi familjarët e mi për aty Në muzga mëmi shokë kërë ishtë Me pesam ish ishtë kështë të ermiç Për tha, largoj, largoj familjarët e mi Tha edhe vete e bubekri në kanë e kam familje Së kuj i dikit Atare e bubekri i tha, këta, këta, këta mësja përmen Atare i tha për nga mësja përmen Atare i tha për nga mësja ka dërguar me hak, kam i largue sikur që largohohet qi me ja për i brumit. Kam me ti largu këto baballarët e babgjishat, ato që jacin kam i gjuajt në poezin time. Edhe pas pasaj ka filluaj me me thur poezi, tani nëse e thur e tregojnë edhe zë poezin, na merr shumë kohë. Pastaj na merr edhe shumë kohë me përkthyje e ashtu ështëu nuk mundna më pa e, të fuçiim se sepse është në gjuhën arabe dhe rrima këtu ka ardë në gjuhën në gjuhën arabe. Po për ta kuptuar këta vëllezër, lexojë Kur'anin. Lexojë Kur'anin e ta di se këta janë kon do të thonë moya etaqatit njerëzor. Kur lexojë Kur'anin, pse Kur'ani vëzërosh i shisht, i ëmbël. Kur ti lexon për shembull, elhamdulillahi rabbil alamin, shikoni këtë përfundimin. Arrahmanirrahim, kjo është përfundimi. Aba malik yawmid din, këtë përfundime arab di kanë di Kur ka arë, kur ani, janë shtanë. Në smuina që shtuna me thurë. Apo? Në nëse ka qenë, fuqi, fuqi, jash njerëzore, ka qenë fuqi e zotit të bare kjo e tjale, atër i ka thanë, për nga mbërja lejë salatë dhe selam, goditi, o me gju, goditi, sepse gjivraili vazhdon me të një muët të thurë të poezi. Gjivraili vazhdon me të një muët duke thurë të poezi, pasëta i ka thanë, fe shefe o shtefe. Ka thanë, e donë staf me Hasan ibn Abdullah ibn Rawaha, Ka'b ibn Malik kanë dërbëzuaj por sigur nuk ja kanë blocu pe nga Ramat, uh, do të sigur kur i thon Mirama ka mundsi edhe më shumë. E Hasan ibn Thabeti kur i ka godit, ka ditë me thurr, ka ditë me thurr. Donë do, do, ka ardë ë uh, do von për poezinë e hejout e Muhammeden fa ajebtu anhu wa inallahi fi za ka fi za ka al jazaa hejout Muhammeden birran hanifan rasulullahi shimatuhu al wafaa fa in abi wa waliduhu wa ardhi la ardhi Muhammeden minhu minkum wa qa'o tamam këoka arbra e poezisë e uh, Hasan ibn Thabit i cili e kanisme emrojt Muhammeden sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ngrit çështën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë lart edhe e ka ul çështën atërt që kanë thënë Për e paganëve dhe armëgjëve të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam Andaj, e, pengamberi aleyhi salatu e selam Dhe konë Said ibnin el-Musejib Se një ditë për ditëve, omur Khattabi e kapo Hasan ibn Thabitin Masë vdhejkës pengamberi sallallahu aleyhi wasallam Gëtë qenë kërëtar i muslimanve të kënu poezin gjemi Edhe omur Khattabi dhe zërë konë shumë serios Ska luit, sikur, nuk ka konë ajt tipi cili dhe njëherë bën Dhe mënë zbavitja arë këtim E ka pos, do mund, atë qerën e vetë Jo, qerën e, do mund, njëzështë shtiren Dikush mundot me më rola, me majtë Jo, e o konë original, o konë qashtu e ka kryuar Allahu Gjelluala Edhe i ka thonë Hasanit, ka thonë Në gjami lezëm bo e zi Ka me ndu që slejot me lezu Ka thonë ti në gjami lezëm bo e zi Në gjami janë vend i adhurimit Vend i, i uh, Allahu të bare kjo vetele ku bëhet i badet për të A të herë e ka thir e buhur a i rëm A ka po zëgat, ka thonë e buhur a i rëtës pak qëtu Ka thonë, dëbaj bejnë Allahon A kon gjall, e kënë të kërë kënë gjallë për nga mberi së sellim E jemi kënë gjami E më ka thonë për nga mberi a le i salatu e selam E gjib anëni, thurë poezi për mua Përgjyqë për mua me poezi Ka thonë, edhe a e këni të thonë O Allahut niman me gjibrahilin Ka thonë, po, unë e dëshmoj A të Ese Omer Khattavi dhe zër, kërë ka nërvozu me dikan, por do një qështje, s'ke mujt me qëtësue, post nëse i thu, pe nga mberi, se se lem qështu ka than. A da një ditë për ditëve ka artë e Omer Khattavi, një një dhe ka trukit, treherë. Edhe aj s'ka dalë uko një zandë, edhe ka shkue. Edhe ka than, ku shke, ku shumë lipi, kështu një zandë, pëse sëmë priti, edhe aj i ka than, o prisë, kështu në ka mësu në muamë ka thon pse i nxjer niu ktogjora treja të trehar kathar ku ku i shpifti ju këto atë dhe dhe ka ka por por djype këto pse bëj shpiftin e gjora treja atë ka thon ka dale oprisi muslimanëve ta marri dëshmitar se e kam gupë nga vera ka thon xhej shpift dëshmitarën se ku ku portie ka shkuaj ka thirr sahabët e sahabë, mësam se ka ndit kët mzele ka thon hat ka zonni prisi muslimanëve se çështuna kam supë me vera kur i ka kallzuaj ka thon at shko por këtu ka thën omri ka thon atë ka thon pse po lejon Poezin e gjami, kjo ka qenë brej Do bon tradite se Amr Khattabit dhe këto kanë qenë sahabët e Pengamberi sallallahu aleyhi vësillem Duke e, e dëshmuar Aqka e, e kanë popë e Pengamberi sallallahu aleyhi vësillem Zedin në thabit, shoki Pengamberi sallallahu aleyhi vësillem, ka qenë ishquar Në mësimin e shpej Dhe kapjen e shpej të gjuëve E përë nësam i ka daluar Poetit i ka thanë timi me, me poezin Gjallanasonit, e ti tashmë e sidi poezin, po di jam nga këto veprat. Jo e din poezin mhoiu poezi. Pse kjo është e shkuara jote. Kjo është ajo çka mund ta thuajm sot ti je ekip profesion këta. Do i shkuosh por nga profesioni je specialist në poezi, po nuk i ditë gjëra të tjera. Andaj Zeidi ibn Thebit ishte shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhur në Medinë, i ka ndalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ky është prej Bendun na Jarr. E Bendun na Jarr. Ka qenë nga fisi i nanës pengamberit Sallallahu aleyhi wasallem. Edhe i kanë thanë Kër ka ardë Kanë thanë Ja Resulallah kithë mija Pesik e artë ti Kam su shumë surë e Kur'an O qenë i ri A ba Ka thanë Përdore ja Resulallah Se ka aftësi Shiko I kanë dit Njerëzit e Se cilat janë aftësi të njerëzve Apo, kanë thonë, qikaj e Resulullah, Zeydi, pise ka ardhë medine, për pakko, këtë kurani që të ka zbit, shumit së në asaj, e ka mësu për mençë. Kjo është tafëci. është tafëci minjarë me, me mësue, me mësue për mençë. A tërë e për mësëm, e ka ardhë, e ka thyrë, ka thonë legjo, bo e ka testue, ale i salatë o selam, kër e ka pa, i shuar. E qëfar dhe tyre i ka dhënë këtë një riutë, Aftësije Dhe do në gjenialiteti ka Zeyt Ibni Thebiti A tëri ka thonë O Zeyt Mësoje Gjuhën e Jehudive Evo Mësoje Gjuhën i Jehudive Ka thonë sepse Unë nuk i besoj Vëllahi atyre Kur bisedojna Apo shkruajn Ese për nga mësëm Kur ka shkrujnë me dinët Ndërër u lezër Ka bëhe mardheshje mi Jehudit Kanë në shkuit mardheshje Edhe kanë arshpesh I kanë bisedu këto mabete Edhe shpesh po më thonë ka ka pas nevojë ti thret ata dhe më thon çish ju shkruan te vërat që kjo çish ju shkruan te vërat që kjo se ka pas libër me vetë ata. E më thon shpesh se ka marrë për dëshmi, sigurisht do ka ndodh rasti kur ka bos zinani jehudi. Apo edhe kanë dashme e pshtuë. A kanë pas marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka të bëjë Juha Muhamed e gjiqon. Edhe kanë ardhur ato kanë thon falja s'është kështu e kështu me radh. Ka dhënë berë te vëratin. Nxjerë te vëratin, çelë te vëratin. Edhe njërën e prejtëri kanë pasë në plaka E kanuë me, me petke kanë luat Ajetin e zinajes Edhe i ka thanë largëje Largoje Kush i ka kuptu që të ledzime? Zejdi Thot zejdi sa herë që vishin jehudit Unë i a ja ledzojshë e Muhammedin samë që të masta mashtrojnë Se si janë mashtrusa ta E këtu vjen në mpa vlera e përkthimit Sëpështë ka oh, mundë si dikush ti të, të manipulon Sikur që sot manipulohet shumë me përkthimet e ajetin Allahu ndel për shembull flet për një ajet, kur ku ndo ka ajetin. Po ose e din apo nuk e din, apo edhe marr guximin me fol për fjalën Allah e Allahut dhe fjalën e pejgamberit, alay salatu wassalam. Apo andaj ka thon O Zeidi, mësoje jehudistën, abranistën që të jemi sigurt nga ana, nga ana e tyre. Thot Zeidi. Ku mshku, e ku mbsuë. Thot vallahi nuk kanë kaluar 15 ditë unë u bona me gjunën aty pi mbarë mirë ve pi tërë. Por pas 15 ditë, apo shiko, e zgjuar siya, më sa më gabon. Për 15 ditë thotë mësova, thotë edhe sa herë që kish nevojë për, për, për, për më sa më me shkruajt letra te jeudit, thotë te zedit shkruaja u çshtu. Dhe ai ka ai ka besu pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, edhe kur kanë ardhur letrat pe jehudive, apo ka ardhur një jehudi, ai ka morr zeditin gat, ka t'an rritit çtu. Fol. Edhe ai ka fol Nëse ka po diçka të dhavër, ka i ndërvenu e, zed i ka të pothoth shtu edhe pothoth ashtu. No, kjo ka qenë prej vlerave të sët, i ka shvizuar, pengamberi sallallahu aleyhi. Vesellem, tregon ibnuk e thiri, se zed i ka qenë njëri i cili ështuar për gju, edhe ështuar për shkrim. Andaj pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi. E ka marë zedin për me shkujt Kur'anin. E ka morë zejtin, për me shkri të Kuranin A dhe i ka dhonë pengamberi, a.s. Thirman i zejtin, edhe ne të mvjene me plaka edhe me ngjyr Edhe kër i ka nëzbit ajetit i ka dhonë shkru i zejt E për me nëmë rastin, kër ka ardë Abdulla i mni umi me këtumi Apo i verbori, edhe o konë mas Edhe o konë të shkri të ajetin Allahu të bare kjo e tela La jes të vil ka idune minel mu'minine Gajru ullit dharari, kjo gajri ullit dharari s'ka pas brit Ka zbit vetëm fjallallahu gjelua, u el mujahidu në fi sebi lillah. Ka zbit vetëm fjallallahu gjelua, u el mujahidu në fi sebi lillah. Nuk jam bara, bara bara, ata shka dalin luft, ma ata shka zdalin luft. Edhe u kanë maski i verëbri muhezini Muhammed e sa sellem. Edhe i ka thonë nja rësullallahu, unë nuk mundem. Unë du po së muna, me dal luft. Gja, Për ata në ka zbit fjallallahu gjelua, ghejru u lët dharar. Përvec atyre shë kanë në zarar në trup, ata përjaçtoho. Thot zhejdi e, mora e E ka shuid shpadin e pengamberit, salallahu, a.s. Thot imam ibn Kethiri, rahimahullah, për 5 më dit e kam suhe gjuhën e jehudive, për 8 më dit e kam suhe gjuhën e persianve, dhe gjithashtu e kam suhe dhe gjuhën e romagve, edhe e kam suhe gjuhën e, e tabesinijës. Abo, gjuhën ka bingavjen, Biladi, radiallahu, radiallahu an, thot dhe ka qenë nga, ata që e Zezellem, ka mbërkthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalimin. Për shembull e ka thurë dikush fjalim, edhe çka ka thënë atë fjalim, ja ka përkthyer Zeidi. Sa është e në rëndësishme kjo dha Zot. Sot për shembull djua. Djua, domo nuk kemi tash të tema djua, pasaqi pasi që jemi te Zeidi. Djua është djoya më e shtrenjtë që ekziston te njeriu. Allahu u jëlloa kur e ka përmend begatin në surën Rahman. E ka thënë këtë surë Ar Rahman Rahmane Allem el-Kur'an E ka mësu njerit Kur'anin Khalak al-insan Pastaj ka dhën e ka kriju i insanin Thot i bënkajim el-gjauzije Krijimi i insanit ka parapri Kur'anit Pse ka përmen njëherë Kur'ani Pastaj i insanin ka dhën se nëse njeri Nuk e mësën Nuk din në gjuh A tërë përshemull Sa ka pesh një me mecë në bot Për nga Qka mund të me baje Së përnë me bakur gjoh Sa ka pesh në botë njani shka zdi me shkrujt? Sa ka pesh? Sa ka pesh? A doj shkrymin? Allahu që gjerën e pash e ka kryu e ka kryu lapsin Edhe i ka të shkryu A doj sot gju, mësoja e vlatit ta në gjuet Mësoja e gjuet në arabe Mësoja e gjuet në Kur'ane Mësoja e dhe gjuet kjera, sotja në pikë Por shqimë o thatë, jam të jam su o gjë anglishtën A bo, ani mirë, mësoja anglishtën Gjermanishtë, jam të msu, msu gjuet në francesën Gjuhën të cilën Allahu i ka folë Muhammed Në na namaz Abo nga si pasi qemi të gjuhë arabe Shpes për i shojmë disa një sikletave Në pikësajnë Abo Edhe janisin të u bëhe Do më than Më një loj Do në loj Arrogance Abo than Edhe më në otë me kalzu Edina o gjës që e dit gjuhën arabe O të e dit dit që e të folve A di që e dit gjuhën arabe Gjuhën e zotit A jetëri shkru në komend Thotë Allahua nuk e dit gjuhën sh Abo, e di gjua në Shqipe Pa Allahu gjelë gjelë aluhum Ka zxed që gjua e Koranit e gjua arabe Pse, o dhe zër, gjua Shqipe i ka 37.000 fjallë 37.000 fjallë Abo, gjua Angleze, do më adon Samullë mi pahët 600. mi 600.000 fjallë A di nisa i ka gjua arabe? Që shpesha njëzë përdom, e njëzë i përdojmë E binës të këtë punë, a vëdojmë Gjua jo, gjuk jo Abo, a gjua angleshtja 11 milion fjali ka gjua arabe 11 milion shkruje 11 milion fjali Kjo gjue e kurani Gjue gjenet live Allah në mundsof që ta, ta jetojnë në ndunjajnë e khiret E ti e ki farz me fol Arabi 7 më të her E këtën sa ka pëshkjo 7 më të her në dit Ti kur mërë të këbir Allahu Ekber Ti nëse thue Allah ja maj madhi Së hin namazë Nëse thu anglish, Allah është maj madhe, s'hin namaz Nëse thu tur që Allah e maj madhe, s'hin namaz A një pse i lithi du, s'ke i namaz Pa than, Allahu Akbar, atar i namaz Nëse lezon, njërë në dhëtë, apan mu falë shqip, zban Nuk ban, o që më lezu Falëndërimet i takon vetëm Allah u zëtë, jo Vetëm elhamdulillahi, rabbil alemin A po, anë jam bajdu tjetar se pa fati asë ka namaz A do kjo është gjuha, gjuha e shpaljes E xhiqo pengaver laj sallallahu alaihi ve salam jamsoj shumë gjuzë dit që të jetë gjuha sigurusi mbrojtësi garantusi se zvan zvandi diguza llavera sot debijimi vlezra aty ka vjen e kanë vët Hasan al-Basriu çka tasbudoi Imam Bukhariu dal ibnati khalq af'al ali al-ibad khalq af'al ali al-ibad e kanë vët Imam Hasan al-Basriu i cilë kanet me shokët e pengaver sallallahu alaihi ve salam i kanthan atje miraq uh, Uh, ka ndalë do njerëzi Sekte, devjuar E komentojnë Kur'anin me trun E komentojnë Kur'anin me logjik A ba, e kështu më ra, nuk e komentojnë me Hadithin e pengamberi saselle Edhe i ka thonë, i ka thonë zanësat Pika kanë devju këta njerëzi Se po devjojnë ta, Kur'anin e kanë që ty Që ka thonë asë në rëbësri ju E hëllëket humula ujme Ata nuk e njojnë gjuhu në Kur'anit Nuk shkatrojnë Nuk shkatrojnë sot njeri ju vë do want pos nëse nuk e njeh gjunë Kur'anit. Me njeh gjunë Kur'anit, kur nuk shhatron. Pse? Sepse Allahu që ka dhënë nur, dritë, ama kur s'aja dritën, devion. Andaj Zaid ibn Thabit ishte nga ata se pejgamberi s.a.s.e më ngazhonte për mësimin e gjuhëve. Gjithashtu, pas vdekjes pejgamberit s.a.s.e, ndodhi një luftë e madhe, i thonë lufta e Yamamus, ku nifis i madh i Arabve luftojnë me Abubakrin Siddiqun. Edhe natë luftë vritën shumë hafizat që e kanë ditë Kur'anin përmenç. Atër e bubëkri e mle e thirë Omerin. Edhe i thotë Omerit, thotë, e jetë e për cilë luftën, janë të dekë hafëza shumë. E hafëzi, o konë a garantusi i Kur'anit. Kër kur ka posë një këshë polemik, e kanë thirë ditëra hafëza, që shua jeti e ka rëgulluhe. Edhe lufta ka morë ashpërsinëve. Atër e kanë diskutue, edhe i ka thane bubëkri si të diku, i ka thane, kam frik se po vdesin afozat e po na hub Kur'ani do ky prej sebepe vllazë. Do thot shejhul Islam al-Timia, ndaj gis Allahu e rin Kur'anin, e rin me sebepe. E këto plot njerëz do shohin ta kundërdiktore. Apo ti mëso, ti lexo, Allahu e rin për, nëpërmjet teje. Allah e ka rin Kur'anin nëpërmjet hafuzave. Allah e ka rin hadithe në Imam Buhariut, Muslimit, Ahmedit, e Abu Daudit. To e kanë rin hadithin. Allahu që ka mujtë dhe më boj, jashtë zakonqme, po ka dosh me pot zakonqme shiko e bubekri, s'ka thon Allah e rëmfej në vetë, jo jo o meri t'ka thon, janë t'u dek hafoza, ka thon që shmi ja ba me koran me mleth ketë me një ven o meri ka thon o e bubekri, po këta se ka ba për nga mbelis e selim, që shmi e ba në ka thon, ja ka njës të i ba debat e bubekri, ka thon po ama kjo është mod, do mos doshmëri janë t'u dek hafozat, shkojnë hafozat ka e dimna pasaj ku janë a jet ka thon çka thot ta mbledha thot pa mur khatabi thot diskutuam derisa e pas sa Allahu ja ka thuar ni frymzim çka është i sakt thot edhe unë u bindam me ta ata rtha mtha thirë Zeidin çka thirë Zeidin ajo është i afër kët punë e kanë thirr Zeidin edhe i kanë thënë ka thon këtu këtu për të shohë na punën janë tudë kafoza ta çmishkuit këtit me rivan ta mbledha me rivan Kur'anit Zeid ibn Thabeti m'nyrë ka thënë qata si doni me bani pun, çka se ka bëu Muhamedi sallallahu alajhi. Shikoi vezë sa ka një madhe tek tanjë. Pse pe banni pun? Çka Kur'anin më shkruajti. Ka thon pse pe banni pun çka Muhamedi sallallahu alajhi ka bëu? Edhe kujtati thon vezë Ebubekri dhe Omerit. Amba ato Muhamedi sallallahu alajhi ka pas mbi ket. Ujonin se a mund ta para mendosh tash. Nuk u kombe let Ebubekrit me Omerit me thon çishë te boti ni pun çka çka s'bëu. Amba argumentet e kot fort ish pe banti në punë komave sa më se ka bë. Thot fillon tudit me voltash. E buan Kriomeri, ke na nevojë apo zot janë tuddek? Thot derisa e fash. Në rregull. Atare mos e u pas kaqeli u vallahu, atare pe pranoi. Tot Zeidi, vallahi, betohem Zotin. Më mpastan këta tudit. Çit na çket kodort pik në ena k në ena, ishan më lehtë për mua se më mor mbledhen e Kur'anit. Me tubua Kur'anin Allahu jelle, jelle jalaluhu. Atare, thot, e, e mbledhëm Kur'anin, edhe kumë shku i kumë bledhë kret, plakat, edhe këtë pi hivëzit që kanë met, e kanë qitë Kur'an. E pas taj ka qenë kështu edhe i të bua në kohën e omën Khattavit, e në kohën e Othman i Bni Afanit, shkëvezer, këtu janë kitë sebepe, të sebepe, Allah u gjej ka që sebepe, e ka inspiru e, e, e Bubekrin, e ka branu Omeri, e ka branu Zajdi, e në kohën e Othman i dhe zër, I ka shujtë pesë mushafe, edhe i ka dërguar në për krejtë qytete, edhe prea tëre mushafeve, deri sotë bojën kopje, hardhë për hardhë, Kur'ani Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj mele Kur'ani të shpia, edhe këshyre ati shkruun, bi rrasmi Uthman ibnia Fen, radhi Allahu An. Shdo mushaf mele, shkruun ati me shkrimin, rrasmi do than, me dhanë me njërën, me bojën, me bojën e Uthmanit. Masnimi e 443 viteve, ka ba? qi Kur'an ka me tyë, harpër hafi. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. A do të kujtojmë ka për asaj që kemi për mend jetarë? Ali radiyallahu an, duke përmendur vlerën e, e Zeidit edhe e Abubekrit, do të thonë, "Priyes, i ka thënë radiyallahu an, ka thënë, "Në çetomus hafash që të mushaf, i lexoni ju." Jo. Shpërblimin kreet e ka Abubekri Siddiku. Sa e kanë nxit këtë punë? A do të thajë alayhis sallatu wassalam, kujbohet se bëb për xhir, kësht problemin di shkojnë? Atina, apo andaj mam shafi u shtati se ai reagon, edhe thot po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sa sh problem ka, që e ka nxehe e Bubaker, Omer, Zeid, Uthman radhiyallahu anhum wa ardham. Kjo ka qenë brej, veçoritja e që ka përdor pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tek Zeid ibn Thabit. Muadib ibn Jabal Muadib ibn Jabal ka qenë shtuar parë gjukat. Ka qenë brej në sardë. Brej Medinas vet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nidipedit ve E, e ka të dërguar në Jemen Ka thonë ka me të dërgu në Jemen Për përfacu së timin Me përfacu Muhamedin sallallahu Alehi vesellem Edhe e ka pranua Edhe për nga mesa Pas i ka kalzue Ka thonë kik ki me shku të ata Ata ka aty jehudi Ka krishter Ki kujdes Eksu mra ka thonë thiri Laj, Laj, Laj, Allah Pasaj në amazës e gjatin Ramazanin, hajin Kite ka kalzue Edhe në fund I ka thonë Muadhit Ka thonë o Muadh Kur të vjen e dikush muzhiku te ty, si e xhikon? Ka dashur me testu, edhe me han dhënë vlerën pa. Ka thon se si e xhikon, ka thon e xhikoj me libr të Zotit, të Allahut, Kur'anin. Ka thon, nëse se jeni Kur'an, kjo argumenton vëllazër, shikoni. Ibn Hazaj Qalani, çka dhëtit po tashim më e shpjeguar. Thot, kjo është argument, se Kur'ani Allahu xhël xhelali e përfshin çdo meselë që ka ekziston mesën e njerëzve, po jo si celi është. Andaj nuk i ka thonë, nuk kanë Kur'ana jo, po nuk i ka thonë, se gjenë ti, ha? E dalë një dalimin? Ka thonë, që ka nëse nuk e gjenë? Por qembo, përmësëm ka thonë, e përmendëm, gjdo së muje ka i laqë, e gjenë kush e gjenë, ka dalim me gjenë, shkenë ca sotë veq e gjenë, a bo? Këto arritë tonë a janë të gjetë, ura, a bo? Nuk, nuk është diçka e cila ka ardhë pi kurgjohiqit, ka gjetë morr do nën materie materie, gërshëti mbi gërshëtimin, kombin mbi kombinimin, kombinimi, ka dalë xherat e ereja. Çka i tha? Qëse gjejn libër të Allahut, ajo është, ti s'e shet. Ka thënë, atëherë gjykojmë me hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ç'ka renditje? Ato. Ka thënë, e nëse nuk e gjejn as në Kur'an, as hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëra ka thonë ç'ka bën? Ç'ka bëzë? Kjo është me përgadit të njeriun. Për pas, thot i bërë Hazës Kalani, e ka bërë Hazës, unë e desë, të shabanë. Ka thonë, që se zinë të të dhijat? A tërë ka thonë, nja, Resul Allah, mundona me konkludimet e mija në maksimum sa kam takat. Të A tërë e, e ka morë për nga mbejë dhe sesëm dhe e ka prek gjysin. A po, kështë letë e ja ka prek, edhe i ka thonë, elhamdulillah, falëndërimët i takojnë vetëm Allahut, i cili i dha sukses Resulit, Resulit Allahit. Të dërguari, të dërguari të Allahut Sallallahu aleyhi sallem Në ato vej pra që e knacin të dërguarin E Allahut Pra renditja është kjo Libri Allahut, një Dë, suneti për nga mirës e sellem Tre, është trumni Andaj imam shafi iju Për ta të regu tash Qa ko ketë adith Këtu e para është vlerë e muadhit Që vetë e ka ditë këtë pun Apo vetë e ka ditë Andaj u bej i në keabit I ka thonë për nga mirës e sellem O u be Cili është ajeti ma i madhë në Kur'an Ka thonë Allahu dhe pe nga mësam e din ma mirë Ka thonë ti pëtë veti Apo Ka thonë një dit për ditve Epse kjo së vlin për, për Ubejin Po kjo vlin për ne dhe Një dit për ditve e ka nërë Apo në Khattabi Da ma thonë se pëtë degzohem e degë për degën Nuk ka problem E ka nërë një ani ka thonë Pëtë veti një mesejle E dhe e ka vetë Ka thonë Allahu a'lem O da shki Dëman një lo Ka thon, po, une ase di që don po unë e di që Allah e di. Që unë kisha shku huç, mos me di ti që Allah e di. di unë e di që Allah e di. Pastaj ka donu al-Khatabi, kur të pyetot njani pi Juve diçka e nuk e di, le të thoje nuk e di, pastaj Allahu alem. Ti shfaçeni arxjehlin, mos ani thuj Allahu alem. E jo ti Allahu alem, më këtu unë vish të ta luq e di, sa dje ratë di. A daj Omar al-Khatabi ishte edukus. Nga ka ka, dhe unë e di që Allah e di, ti e di. Apo një dot Allahu alem do. Allahu ole, po dei mashallah ole, ti a di mesailën. E ube ibn Kavit, teun shumi më tha, ti a di. Tha, e sa i përket muta e Rasulullah, mendoi që është ajeti kursi. E gëzofsh ta ilmin. E gëzofsh ilmin. Ja çellove. Adha jo, vlera më e madhe ko këtu që ja ka çellurën ditjes. Tregon Imam Ahmedin, rahimahullah. Çi kanë mbledhur plot për dietarve, si Imam Debiu nuk e tirin. Imam Ahmedu vlerëzohet njëhet për muhaddis, e njëv hadithin. Ebu Hanif ja para ti o njëv për logjik. Allaj Imam Maliku ka thon për Ebu Hanifun, ka thon ku patë njëri te ky njëri logjik të, të madh, trumt madh. Me ba me, me do të thon më mor në diskutim, me të bindse muri xhamisës e ka materien pjalltanit bindësh. E ka logjikën e fortë. E Imam Muhamedi thot kemi pas një lloj kundërshtimi na me këto të kufës, me të Ebu Hanifës. Domthoni jemi hasmuruar. Thot kan tu shku poshtë. Mos ar shafieiu. E na bashkoj. Es ka shka ka bashkuimom Shafeiu jo, lëzm. I mam shejë ka qen ashtu. Ka dëroi u hadithave. Ka thon ju e keni hadithin. Apo, ka thon ata e kanë logjikën. Kur'anin pa hadith logjikën. Ka thon ju ju mungon pa logjika. Ju ju mungon pa logjika. Edhe i ka bashkuar. Ka thon Qshire, madhet i hadithën japi aktina, ki pasaje e, e përpunon atje. Andaj ka çeni grup e muhadithave, edhe ka hani gruje. Por ta kaldu, i shafi, jo, ka du shikoi Shafeiu, çka thon? Imam Muad el-Jebeli ka thon, "Ja Rasulullah kursejeja sunet, ata lekshiri me mene, çuçi beqë pun." Edhe Aliu radiuallahu an ka xhiqu shpesh me lojikën e vet. O ma e ka konkluduar nga libri Allahu xhella jella fiu lak. Ka qen priavcies. Kan ardha kani gruaje te disa prej Hoxhallarve te hadithit. Edhe i ka thon, "Un jam ni gruje, laj tesha me pare." Ka thon kani her, i kam zakonet, jam gruje. Ka thon dikush ma kashtini si bezvese, kur thiesh me zakonet e grave, Mështë ja u loj tesha të njerëzve Ka thonë ajtë ju veti juve Ato kanë thonë valoj U gatrum tash, se dina Ato hë gjallartë hadithit Edhe njani pëtëre ka thonë shkote qaj i gjallirin që atje Ima më shafi ju konë Ka thonë shkote qaj Ka shkute aj Edhe i ka thonë Në qunë që ata me dvet Ka thonë qa abuna Ka thonë jam gruje loj tesha Ka bonë një moj Edhe punoj Ka thonë kanë njeri kam zakonet A ban me lojone Tesha Ka thonë po qadan Aisha radiyallahu anha, shikoj. Aisha radiyallahu anha, mnyarte baza. Njëri thot, e vete haxhiën, o vëlla vete hoxhën. E vete që tani plag me hall. Allëh thot, e kam një vlla shumë sinqer, shumë e veti ata. Apo ajo e kumboi vllavi, nuk vete të be vllavi, vete dietari, vete pejgamberi, vete sahabja. Ata janë të zotot të kësaj feje. Apo, ai ka e duket vllavi, më duhet sa dush zi. Të hoxhallane kanë së kan dit. I ka thonë Imam Shafiui, ka thonë po çish jo qadan Aisha ne ditë bebe çështu ka anku te pejgamberi sa selam. Ose ta shkut kujto ti Aisha në kët rast. Ama ali më di. Ka thonë ne ditë çështu si ti, ka thonë Aisha pejgamberi sa selam, ya rasulullah, i kam zakona ta më tipshite ish atone. Ka thonë Aisha, o këtë mbusë kitin dor. Allahu ta ka ndalu namazin, çfarë po mbaniti? Ka thonë ti nuk e e papasë në kuptimin pos at pastrimit që ai ke marrëna. E ka thënë lirove. U kthi kjo gruaja te ka xhallar. Ka thonë shpëtoi çajjali. Më pështoj Ka thonë e shkapë tha Tha qështu qështu E pas taj Që ka i tha këta njerës Tha po nabëja këna ka du hadithin ati Po të pështë që të ishë të gjevabin Dhe, Këta i tha po nabëja këna mëzu hadithin A tia mëson dikuj të hadithin Po se kupton A do, a nuk e kupton A ndoj do di më Mahmedi Na ka pështu Shafi'i ju Pse? Se a i bëri qëfar përzirin mes Shkollës e hadithit Edhe shkollës e logikës A ndaj, mes Ebu Hanifës dhe Ahmedit o Shafi'iu Mes Ebu Hanifës edhe Ahmedit o Shafi'iu A ndaj, plëp i djetarën ka ndonë Shkolla me mesme A fërsonet me mësam, ta është në musniës A hoja, Ebu Hanifës Jo, këtë e në imamat muslimanve a, Ta, tu të katët janë imamat muslimanve Ama, mas ngati Që ka bo, do mëllon Doj, përzire, gërshetimi Edhe pikne, edhe pikne Kus është? Shafi'iu O Shafi'iu nda indeksit më të madh me dhëbë kush janë meran Hanefit. Hanefit janë më të mat më shumëti. E dita kush janë? Ah, Shafiit. Pastaj Malikit, pastaj më pak ti ka, Mbot Hambeli. Shumica e pjesës, si do të thotë pjesës Ballkanit, pjesës Turqisë, pjesës të Afganistanit, pjesës të Rusisë, pjesës të shumta domoshta do që uh, anojnë nga Iraku këta janë Hanefit. Egjipti është Shafi'i, edhe një pjesë e madhe Nyjeman Maroku i Maghribi është Maliki, edhe pjesa e Hijazit, Saudia e Sodshme janë Hanbali. Apo don. Mirpo kush ka bën përzjen më të mirë e gaboshja e tij. E gabon Xhavieu i rahimehullah kit këta nga hadithi i Muadhit. Si ka dhënë Kur'anin, hadithin, pastaj pastaj e bajme me me logjikën, me logjikën, me logjikën time. Kjo është ajo që ne kam përmendë gjitharrët në në këtë kontekst. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë si cilit farafti e ka. Për shembull, edini rasti dashkthemin Meke, do të thonë kur e kanë lip me evra. Edhe kanë pritë Sabah. E Bugheli e ka, domthonë, e ka bënë plan. I kanë mbledh kët pesëlit fis kandidal të ri. Ka thonë edhe shkojna edhe e godas me kët për një herë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur thoinë Arap, kush e vradi ti që t'jamon hakin? Thonë kët kët fisët. Kur kush kërkuina? Oh, shit shit shit tanizmi kush këndon. Shitanim i jetë. Asë i blicët si këjto është. I ka këjto e bugjehli. Edhe kanë shkut e shpia me, me erujt. Kur dalën saba, e godasin. E Allah u gja i ka kalëzuhin e përve Gjibrajli. Edhe pengamberi sesele, i ka thonë kujna më nejta të alijut. Ka thonë, o Ali, o kështu, unë e dalë pak për a sabajt. Të rri deri sa të dhina ta. Si kështu ka në mblit. Ka thonë, pa po Allah u ka në më mërujtë. Kërë kanë dhe to kurë në kanë komentuar se këtë hadis pi shom dobive. Sepse më pasaj kur e kanë çel, kur e kanë çel derën, sura Yasin. Çka ne e lexojnë atë dek me ajo për gjallë. Allahu xhëlaluha ka përmendë një, në në ngjarje aty, sura Yasin, minian fillim fa aghshaynahum. Fa Allahu xhëlaluha tmbulum Muhammad, tmbulum ka dal pi derë, apo ato çati janë kanë, ka kapërci ka shkuar, është larguar. Apo er kur kanë sabah e kanë trokit, kanë hinje Ka sonovali. Ko ti je këto? Ta natën ti e kanë. Ka thonë, "Jo, kanë edhe moment se nuk ka dalë sepata." Ka thonë, "Jo, s'ka mundsi, s'ka dalë." Vëlla ka shishën e ka dalë. Sepas ti ba. E ka mbrojtë Allahu, jalejoj Suni Yasin. Mos kthemi tash te te te shumë detale. Atare Aliu doman etai kanë si dalë, më thanë do nuk e nuk e dëmtojnë. Mirpo dietar kanë thonë. A këtu ka pas mundsi të shumta. E para më ar në hum me godit. E ka dit Aliu. Gjon, Gjon Pjateni u ka thon, "Apo m'lem u këtuën sigurt. E ka sigur. dit se ka mund të ti godit na unë." Dhe kjo ka sim Lera Aliut. E pejgamberesa me ka zgjedh me zgjedhme. Ka mund të më morë Omerin, ka mund të më morë Bilalin, ka mund të më morë Amarin, ka thon, ka mund të më morë Abdulrahmanin. Kë tja ngon me këto të musliman. Ka thon Aliut, "Rrit ti." Pse? Kan thon disa pritëtarve, "Aliu ti ka vao, nuk i ka është dridh zemra pitutës." Apo Aliu konjuntrën. Andaj pejgamberi sallam, Aliun Do kon djali i ri, sa ka imbylik. Aba ka dali ditë vetë dhe ka thonë, sot kam ia dhën flamurin, njani njënjë i cili e dha Allahu dhe pejgamberin s.a.s.l. Se o tash kanë një ato kutja jep kujçaja. Aba edhe ai e dha Allahun dhe pejgamberin. Edhe ai ja dha Allahun, edhe Allahu ja don ata. Kjo vlerë e madhe, kike kanë prit. Jo ja, jap ktija Patina, edhe ka dal pejgamberi s.a.s.l. Se edhe ka thonë Aliut. Dhe torgando kjo është zëdhje me aftsi. E ledi kanë tjetër ta prish punën. Ano i duhet me e zgjedhjen në qka e lënë në detyr. Për e mësa me kalan, kan e kalan e, Alion radiallahu anë. Gjithashtu pengamberi së sellem, për zgjedhjen e përpikë që e ka pas në vendosin e detyrave, e ka pas njanin si shërbim sekret. Radiallahu anë. Hudhej Feptu ibnul Jeman. Qëki njeri e ka pas listën e munafikave. Në ditë për i ditëve, u konë militabinë. Tabe ndom, çe ka pa po shokin se ka pa po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke tregua, edhe i ka thënë Hudhaifës, "O Hudhaife, na rrofe diçka për Muhamedit sa ti's keni kapërcisë? Ju e patën fatin me pa? Na nuk e patën pa, fatin me pa." Edhe pastaj, i ka thënë, ka thënë ë vallahi o Hudhaife, ta kishmi pa as na fatin me pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kishmi lan me ec nëpër tokë, e kishmi marrë veç në qafë. Ba, i dini Hilahia Tu kajt E pas ta i shkon në mëshkija Allah unë arrujt Se, po nuk ka për puna i fejës më kënumti Po duhu stabilitet zemre Duhu stabilitet ilmi Duhu stabilitet ladhurimi Nuk ka na po kënojnë a ba Jo, jo, jo, qëka? E i tha o dhefja Endet këntet e falu delik E ka thonë si me ironi Ti e kështë e pojë qështu ha Ngotash Nënë, qikur kitabini ka thonë A, na, me paspo për mësama Hiti që këshmi lanë n von sam kaposh luftra ka kanë dezertuar njerëz i frikë. Apo ata ri kanë thënë, "Ti e ke bën si ta? Dëjot tash." Ka thënë, "Vallahi, jena kanë luftën e hendekut, lufta e ahzabit, të rrethumpi paganëve. Natë e ftoft, natë e akullt, frintë erë e ftoft." Thot, thot edhe u kthy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga natë. Thot, "S'kish më angër buk, e s'kish më pi ujë." Thot, edhe ishte atar Thot, u këthika na për nga meri Se zem dhe na, na tha Cëllipi juve po shkon të paganët Me mbru lajmë E ban Allahu komshi me muë Në ditë në kiametit Ako ma blesë të qëkaç Allahu e ban nga të muë në kiamet Nëse na nuk e kuptojnë Në ata kanë kuptu që ka i bje kje pun po. Adha, e i tha Thot, i th u dhe i fja I tha këti tabi init e, I tha Mesin tonë ishte Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe Othmani, edhe Aliju, edhe Plotës Abën, Medine. Thotë kërkush nuk lëviste? Ska kërkush. Tha prape përsëriti për nga më verisem, kush po shkon me më pru lajmë, e ban Allah i komshi me mu në khiret. Voran, thotë kërkush lëviste? Tretën herë, thotë thapë nga më sam, kush po shkon me më pru lajmë, me mu e ban Allah u gjellua në ditën e kiameti? Kërkush po lëviste? Qa pi thot hudhejfja? O asgan O asgan i, i falc Ti e kështë e mojt bisu për për mësë nama Dë gjëtash Tha E më tha mu e qu hudhejfe Thot hudhejfja Valla i s'kam pas mu qu Pok nuk i këthejt lajmi pingam, urdi për nga më beri sasëllim Ka dosh me thon hudhejfe Unë shëmë matrim se bubekri A se o meri Këtë i natut bashk Thot po më bani farz mu Qu, qu ti Bodi kush kurtho di gol, kush beso punën, kur kush, punë, kush pastaj do të çuti, ata rjochuën. Thot kum shkuë, edhe tum shkuë, më tha pejgamberi s.a.s.l. shko për cielin. Mos zgabom me bó diçka, pam prulajn. O elbed të mundsohet diçka me bó, mos zgabom me bó. Thot Hudhaifa, kum shkuë? Thot e Allahu jelle jelalu, nat acart ftoftit, ma bani mua sikur mu kon, domovan nzet. A ba, sin hammam Kini ba, vla, vab Thot edhe, shkova thot Me, me qëtësit Thot, e shloj Allah u gjeve një frim Ma dhe, u ardzon të Kudurët Kudurët sa do më thanë, e kanë kan morë E në të mloja ato, kazanët të mloja për, se, E kanë bo ato begështu Ebu Sufjani ka thanë Kena me nejtë, dhe se që hinë në përshpia Të vrasë në ketë një ka një Qëtë e ka bo, betim E rëthojna me dinën Rina dërsa ja të lodhën, ja kanë bllokuar dyrtë e hajës dhe pijes, s'ka kërkam eje. A, a mund ta varro më? Kjo Adhesat Allahu ja lezën suh ahzab 33 sura. Fath Allahu jëluala, wa balaghatil qulubul hanaajir. Zeinë të sahabe kanë mrin fit. E kan boku këtë dyrtë, s'ka kanë angër. Neve 10 dinar na ka na ka shtritu e buka. Ho xho ditëm, ka dalë Allah, ka dalë se nje s'kan pale vështirësimat ndoja apo ka dalë naftë ka hipojë sa tu bë kuqish ka dalë ka dalë se ka naftë dhe buk zdesve pa pa e hangur këtë që ta ka shkëputë Allahu te bareke ve te ala thot e shlell Allahu u gjera një erë të madhe u harxonte ato kazanat emlloj ato enat emlloja thot edhe u afrova omlu edhe u afrova thot dhe xejta e bu sufiani ishte çu të fol thot edhe tha shikopa se shikopa se ka zëdh hudhaifën edhe u ka që Sufjani ka, ka, ka mor vendim që të të largohet së rrijet mo edhe jahudit kanë të rathohet atëhere i ka thonë e vë Sufjani le takshire si të sëli kanë e ka ngatë le të sigurovët edhe jem të ju ka zhudishka që musë të mëri lojmi Muhammedit u dhejfe për në minqëris të madhe minjë herë ka vetë kënë ngatë a të kësh kujtu? a të kësh kujtu? a të kësh kujtu? Abo se vjen gado ne takshire se zalë shokina vet çe noshta e, e ka shtiti kan Muhamedi sa selam këtu. E udhevja thot minihar i thash, çe kë kjo minihar i thash, pusheti. Edha i tha unë unë filan do me rri rahat. A kë? A shrbimi mrenati. Abo nganjë shko sa munë për pak e prish kët punë, apo ti e nxjerr diçka në Facebook, po ti e merr çafli dunjav. Ti shkon diçka pa lidhën në Facebook, po ti e merr çafli dunjav. Edha kif do të mi pas frikë Allahu që asnjëri shka shkon në Facebook. Se, ka mund që jemë në qabë, muslimand, i banë sharë muslimanve Njën i thot, o gjepo da shtë ameni mufejën Ava, konsultojë me njërzit të mesë Konsultojë njërzit me o gjalarme, djetarme, me afeze, me, me, me njëzit urt Ate dhe thot, minjarit, thashtina, ku shjeti? Ate dhe thot, thasufjani, o kure ish Jeni të pa se sërijët, mo Ere fort, u shkatrun ushimët Na trathua njehudit Kanë than, dhe ju ka, ka than Una jam tu shku e kushdoj në tnejë, kutoi komandantin jam tu shku kush mund më ne. Adher thot edhe shko thot, thot u dha fjalë. E pa po ta nxigjet drejt të mball me xhujt. Thot vallallai po e xhujja e rroksha. Thot po më kujtou fjala pejgamberisë sa selën kur më tha mos zgabo me bak kur djo pa marrte unë. Ja. Ne thot e shfitzova rastin, pa të ka thon më s'më shfitzo rastin. E ia fash pa të ka thon më s'mi thon. Ti që katë zë du të me bërë, zë du të me bërë Që i ka, thotë, e për komandante kanë pasë E rokë, e busufjanin, shkoj komandanti Mirë po përmesën ka thonë, mos banë kur gjo Unë në të shkonë me nja, thotë dhevja, valë lahë, e këm pasë Me gjujtë, lora, me i tu ule, asaptu Ta kësha gjujtë, e kësha, kësha rokë Thotë, mirë po, më kujtujtë për nga mberi së selim Thotë, pasaj, erda, thotë, edhe thotë, kure këtheva, më k Nësë vetëm në operacion Ja ka bulu Allah u të bareke Vëtjala, kër e rë dhe thot Më loj për nga mberi sallallahu Aleyhi vë sellim Thot flejta pak Atare edhe u që edhe më tha për nësam Kum janë e uman Që o gjumafsh A e s'ka zonë ashtë të shë ka ndohë Vëzaj ka përgëdhejt S'ok të vetë Sallallahu Aleyhi vë sellim Atare e thot Mukësie edhe i kanë zoha të tër Atë të qka që ka ndohë me Me ata Muni ka kanë ka z La e gëzu u në bërë dhe ljom Ato mu nuk në luftojnë nere, pikë saj dite Ka thonë na mu i luftojnë ata Edhe preja saj dite Do që i këllishamë të imihe Muslimatëm nuk janë luftuë Post kanë luftu të tjerë Dëmonë, shumisat e luftrave ka ndodhë Dëmonë që muslimatë pasaj i kanë Dhe i se kanë orë tatarët edhe kanë ndodhë Prejërët së djetë në, në historinë e, e muslimatë Kjo ka që në prejërët së në ka zhjetë Për Në pozicion e trana Në vende ku duhet holësi e madhe Me njeprësi e madhe Gjendelitet E ka zhjetë hudheife i në njëmanit E ka pasë lisën e Lisën e Munafikave Të është një pytje Me e pasë i lisën e Munafikave A më më bënësavër pashë Allah i pa e pëstu në Facebook Hajri musliman me o, në të adin kej Po e ka ditë ve lisën Ka ardhëm në Khattabi ka dhën Bilahi Alejk Bajbejnë Allah Ska dhënë kushatit Në e dh Se janë do munafikë që ne padre. Jo beu Amerika thon billahi alik, pa shallai. A e kanë me unë emrin aty? Unë betone unë jam, a jam i pasur. Apo ka thon, ka thon mo, ka thon sa më jo. Shumë zvanë gjallë, ka thon goodbye in Allah. Ka thon si e dhe kur kujmosi ka thon. Si, më le, le, si, si bikte në. Andaj udhaifja ka qenë i njohur për kët për kët olsi. Transmeton Ibn Asakir në librin e tij Tarihu Dimashq. Uh, ka ardhë njëri, për shka me vetë, ka ardhë i ka thonë u dhejfës, ka thonë u dhejfe, po tutë nëse jam munafik, nëve fethop e dhejtë, po tutë nëse jam munafik, ka thonë idhëp felestemin hëmë, shko se si e, ka thonë që shqa shpejt, ka thonë shko me se si e, unë i një munafika, i kam pat kone për mësam, i kam pat dhe sot, Aba. ka thonë pikas jam, ka thonë se munafikis tutët, s'ka munafik që thotë po tut po tutnaxh topa ju ska anatisha njeze te sigurt ku ti shih sigurtet ruju aku tashit njei thot inshallah pshtoj allahum me më të sof me pshtoj allah na mucof me emrin atën e kadrit allah na mucof me me largu pijxhenemit dija se ka shenja timanit allah na bav pjatë se kan iman ja rubul alemin te ka qebra asa se ne ka bav pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e, salatu, e, e ka dalluar shokte vet me siceli me veçorin e vet Të regon, Enes Ibni Malik, radhjallahu an, adhin se kanë zirë, imam tir midi ju, ka thonë, alej salatës salam, erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin, më i mëshirëshmi me ummetin tem, edhe nga ummeti jem, kush është Ebu Bekri? Ndërsa më i fortin fe, është omeri. Ka thonë, nërsa më i turpshmi ummeti tem, është Othmani. Më gjikaci është Aliju. Më i miri në lezimi në Kur'anit kush është, Ubej ibn Kaabi Maj ditur i për haladhi dhe harami Muadhi ibn Gjebel anhum, Ka thonë dhe më smirti që e njef Trashëgimin kush është Zejt ibn Thabit Kështë ka e kam su gjuën pe, Të, të pengamberis e selim të jehudive Pas e ka thonë Gjdo po po dhe ka një besnik E besnik i u metit tem Ashtë ebu Ubejde Ibn Gjerrah Thot i mënkaj i mellëgjëzije Nëse i morna edhe i përzina Në më dhe nëse thojna kështu Mai mëshirsh më Umetit është Ebubekri. A nukoj mëshirsh më Omeri? Është i mëshirshëm. Po ja shkonu Ebubekri. Mirë, Ebubekri a nukoj ti fort veja? Po është i fortë. Po Ama Omeri shquhet. A kupton shquhet, dallohet me këtë. Ebubekri a nukoj i turpshëm? Oi turpshëm. Osmani shquhet. Andajot i bënka i, i Meljozi dhe Ibn Haxhas Qalan e ka bërë të njëtën. Ka thënë, çdo njani pyetën e ka cilësin e këtejve. Domadhon, Ebubekri është i mëshirshëm, i fortë në fe i torpëshëm, e njërgjikimin, e njërshëgimin, e lexonë Kur'anin, ojshë besnik, por se shquat me mëshirë. Edhe o meri, keti ka shquat me, a këptohet të një? Në sitë së li ka pikejtve, ama njani shquat me, me ma shumë. Kështë ka argumenton dhe zërë, që përmësa nuk i kam përgjik të gjera. Ka thonë ketë njësoj me jeni. Në shë nga ketë njësoj. Siccallis quhet me me atat që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Në luftën e Hudejbiës, marrëveshjen e Hudejbiës, ka një sahabë ai ka pas emrin Salematu Ibnu l-Akwa. Trim kanë vandel të artë min uh, usudil Arab. Domthon tash ka shumë histori me kaxu koa nuk na premton, apo Esed Ibnu l-Akwa, Salematu Ibnu l-Akwa, trim imaz. Kur's ka kthitë të maz, mës më para. Apo O mbetet kanë shpjeguar se ka pasë të pyarabve në paganizëm. Mi po këta është qosë o kon musliman. E në luftën e Hudejbiës pejgamberi Ram i u merr Bes se s'kan me ik sahabëve. Sot kanë luftë e ashpër. Edhe si gadiça ka mendon, e ka pa arm, ajo ja dosh mu kthipi mbi umrës. Edhe i ka marr në prem ia u ka marr Besën siç e thit. Edhe ja ka marr Besën që ti Salamatur ibnul Akwa. Edhe ka shku të tjer të ja marr Besën, pa u kthitë selam. Ka thon o selam as po mazgat dora. Jash, I thash ja Rasulullah Ta zgatave Ta thash Ta thash besën Ba ja tuke ja Rasulullah Ta thash Beja nja Rasulullah Besatimin që u kry Derin fond Se për mësam ju ka mor bes Qës ikni edhe nëse vritën i qëtu Qështu e ka në besën Allahu ka zbit ajete Aba, le, Allahu u gjitha ka zbit ajete Në surën feth Ku Allahu u gjitha thot Allahu është i knast Me qëta që të ka në besën Dhe pema Osil prap të këtjerët edhe i ka thonë për nga melele i selatë ka thonë një ja Rasulullah i ka thonë Selemes ja, Seleme. aspo ma je besëna ka thonë një ja Rasulullah ta dhe ashtë parën her edhe dytën her po që edhe tretën e djetarëve zërë kanë diskutu pëse e ka morë tre herë besën kanë thonë djetarët që ka përnëjnë me haqës kalani dhe ma më nevoju ka thonë se pëse Selemetu Ibnul Ekwa o konë të rrimi madhë e ju ka dashtë e tjerë ju ka morë kani herë E ka thon ai çka duhet shumë, çka dush me voma, më tha, çka dush me voma, më tha. Ka thon sigur e ka forçue. Ma ajo vetëm një arbesën, edhe një herë se ti më dush këtu, apo edhe tre të dhar. Kan thon dietarët për me ja tregu, mpa me ja shfaq se ti e jep i trimave, ringat. Atësh gojë më thon i ka lavdruar. Edhe e ka bën i luftë një brej luft, gazavade, një, një ekspeditcë e ka bë, edhe ka, ka tregu trimnit madhe kur ka ar pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e ka lavdruar shumë. Onë ka dhomon, sa sa sa i mirë që jesh salem. Të vizitë god, as mosina detalet nga se koha na ka, na ka mbaru ti për merë disa prej javëve të tjera. Gjithashtu pejgamberi alayhisalatu wasalam ua ka marratur gjykime duke qenë gjallë disa prej sahabeve. Sigurisht ja, ja ka marratur Aliut radiyallahu an. Tregon Hanshi ibn Mu'tamar, thot se në ditë për ditë dhe ka qenë Aliu në Yemen. Edhe ka ndodhur në Fatkeci. E kanë çelënë gropë Për me zonë një luan Me zonë një luan Edhe E kanë zonë luanin Edhe tashtu usilat i pari Për punë që ka i kanë pas Njani pëjtyra i ka rëshit kama Edhe ka ratë të luanin Tu ra E ka kapën dhe një tjetër A i tjetër i ka kapën dhe një tjetër Katër veta kanë ra Abo? A i njani ti ka rëshit kama Drejtë e në ngujtë luanin Edhe tjetërin tjetërin Si cëli e kanë grit tjetërin Katër veta Edhe pasaj kanë marr kët njerëzit me ngrej, apo i ka kapshur si cellin, lëhani. Edhe kanë drujet. Atara familjarët kanë thonë, "Në vratën e djent." Edhe kanë pas Aliun radiallahu an, duke duke qen ai i pranishëm aty. Edhe i kanë thonë, "Kush po na e xhikon kët rast?" Ali ka thonë, "Unë. Ja unë e xhikoj kët rast." Ata kanë thonë, ata i ka thonë Aliu, "Ose ja u xhikoi unë, ose e pëtë një pengamberin, se se lëmë këtë kthejeni, këtë takoheni. Ate ka ndonë, qysh po, qysh po e gjikon, qikoni përse, kjo është, kërë i e gjeni, kërë i e aftë, edhe gjikon në urësi. Ka than, e, i bjeni ata që ka duhet me e pagujt gjakum, ata së t'jam bost se bep, bubo a kjo grob, pasaj që ka than, ka than, e, të parit, të parit, që ka dejkë, Ja, he, ja hekni e, Do më than e, Tre Pjesë 70% nga E pagesa që du të mjë avanë Ka than të dytit Ja hekni Në faktit të parë të ja ka e këtë katër Të dytit ja ka e këtë tre I tretit ja ka e gjysën Edhe të fundi që ka de Ka than ja hepni këtë parët Edhe kur kanë shku të pengamberi Se zemi dhe ja kanë ka du që ishka gjikue Ka than që shtu kështë gjikua dhe one pse, ka thonë djetarën i pari, i ka ngrej 3 veta ja ka hek, ali ju 3 pjesë të aso ishka kipu pagujtë se ti, për nime dhe ti ke dek a më dhe 3 veta i ke morë, do më dhe ti di bje, minus 3 a dhe ja ka lanë vetëm, një të katërtëm pse, se ti e vet i katërtët që i ke dek, i e bo se bep dytit, ja ka hek për atat dyt që ka i ka morë, me veti Serajte gjithashtu, por një edhe të fundit ka dhënë këtë pagujani këse, diçka ka false që kanë kërkan. A, kështu, a duhet, me e gjiku, a ti gjikusht uet çish me gjiku? Apo, andaj për për sikjigime vezën u shqu edhe, edhe Imam Abu Hanifa. Imam, Imam Abu Hanifa është shqu për sikjigime të holla. Është shqu për sikjigime të holla. Ne ka shumë për jashtë se në ka përmen diatorët në vlerën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vlerë Pejgamberi alayhis salam i ka pas aftësitë dhe inteligjencën e shokteve të vet. Por inteligjenca i ka pasë ka pas Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhu. Në ditë për ditë tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë e takova pejgamberin s.a.s. duke shkuar për në nevojtorë. Thotë edhe deshta ti bëj hizmet. Apo thotë e jamura uin hazër kur dale me mura abdes. Thotë edhe ja çova ngat derës. Apo As nuk ajë, nëse pengauseve ka bos pe tradit, kur ka dalë në nevojtore, kur ka qenë, do më, ja shtëpija, ka shku larg. Ju gazetën e traditë da Araba, ka shku larg, e pastaj ka kryr nevojën edhe ëh, oj qedhiria. Edhe dikush fitor ka shushërua ç't ia kryr nevojat. Thotë Abdul Jabasi e morra unë do ujë, edhe ja ja laj gat. Apo? Kanon dietar shiko. Nuk ka hi aty mrena, as nuk kanëit larg, po ja ka lënë ujin edhe është larguar. Kjo për mençurisë. Bon, a i mëzdarët ashtë për nevojtore Dvejnë lark, e largë E ta lipe ujnë Aja ka langat edhe o larguvet Këmë qëri e madhe Apo edhe kërë thamë, Kush thamë, augustan, ka thamë Kushe e bani qëta I thanë djali a gjëstan A bulla i bëni abasi Ka thamë Allahum në faqih u fidin O Allah mësoja fejen bon, masi, Pas ka këtë apci Pas ka këtë gjinalitet O Allah mësoja fejen Pas e ka thamë O Allah mësoja fejen Dhe mësoja kuptimet e Kurani Qëka i quëtë te ujlë Te uil, vëzër, do më thanë, zbatushmëria e një ajetin në jetët në realitetin praktik. Qka po thotë që kjo ajetë? Eweluha, ku e ka rajën në basë? Qjo do më thanë? Te uil. Apo kemi folë për te uilë, nëse musonë allahu qëla në njëherë një tjetër. Andaj, e, ka ba doa për nga mësëm <coughs> për abdojim një abasin që të jetë, për e atërësët <coughs> e kuptojnë fejnë të për nga meri sallallahu a.s. Dhe ka kuptu e hodësidat e para para njohje saq ab, Abdullah ibn Abbas Allahu te shohim domthon sot po ankohen njerzit jo po zgjatet deri si po zgjatet deri se apo ska ide uh, Abdullah ibn Abbas Allahu tan diten derse kamojt tan diten e kamojt e kamojt ders e uh, kamojt ders tefsir pasaj kamojt ders hadith pasaj kamojt ders e jamul arab ka tregu per arab ka tin filani o kon filani fisi filanit babajësh filanit. Pastaj ka marrë ders me poezi. Apo e kanë çel mushafin, e kanë qrit dersën e Kur'anit, edhe ka thon dash shkronjë poezi. Çkombazë? Alimi latkovezër, Alimi nga sahabët e Mesaut, e kjo ka tin e shquar. Nuk e ka ditë vetësh ni shkencë, ka ditë shumë shkenca. Ka ditë shumë shkenca. E ka ditë Kur'anin, ka ditë hadith, ka ditë histori, ka ditë gjuhë, ka ditë poezi, ka ditë strategji të luftës. Janë kon njerëz plot Pastaj është thue diçka. Abdullah ibn Abbas na thosht të shohë për detaj. A më a dishësh un po e zitin? Atë thotë dedit pe ded ve. Fatishat lexuan Kur'an një ajet. Fatir as samawati wal ard. Kur'ani jën khaliq as samawati wal ard. Eladhi khalaq as samawati wal ard. Pastaj vjen Fatir. Një premtë Allah do është Fatir as samawati wal ard. Fa kjo se kuptoi kjo. Çka bije Fatir as samawati wal ard? Të shij bien. Fotë dhe shkova te do arab nomada ti. Thot edhe i gjei tatu por la për në bunar. Edhe njoani thojke, unë e kam çel. Ai thotë ke, jo, unë e kam çel. Ama shprehen unë e kam çel, thojke ane fatartu, ane fatartu. Fatartu, ai fati... ka përdorur fata. Thot edhe u ktheva në Kur'an. Ah, tamam. Arabia përdor ka çështo, kjo i beka ajë ka çaq çillu. Çikollatë? E marr pita arabi, a kon interesu? Ado kur kanë vetë vllajën Labasin pikat gjithkët elm. Thot ku me net në dyrt e shokëve të pejgamberis asë lëm në vapën e nzetit, erishat e njëani pranë derës atërave, thot vallahi me pas dash, veçë ku isha thon, ka ardhi Ali Hajës, makshinçil derën. Ado nit pite ka po zedi, e ka po tonë në derë. Kur e ka çilden ka dhanova thot, ka thon po pseves ka xhonat, mor namrena, ka thon jo jo. Ka thon pritiu në kur delsti të të vëti diçka. Haq ka thon kur ne kam mësoam në hendek çka keni bë? Ai nuk hocha keni bë, edhe veç ka mbledh. Kam mbledh, kam mbledh, kam mbledh, e u bó Alim. E pastaj para mëdhe duaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Donë Abdullah ibn Abbas që tash nuk kemi, kemi fort për historinë e Abdullah ibn Abbasit, ka qen shumë i shquar ilm. Ën i dit për ditë tregon Abdullah ibn Abbas. Thotë isha i vogël, i ri. Kur ka ndrujë te pejgamberi sa i ka pas Abdullah ibn Abbas. Do von 13 vjet të ndruje. Do von amunse falamundëse 13 vjet a 2 vjet e ka pas. Uh, Pushtetin E bubek të rësidiku I ka më pësëmëlejt Në 16 vjetë, 17 vjetë E ka shtije Omer Këtabi Këshilim e shtetit O dhe zë Omer Këtabi A ti se pështet ka Geografia Omerit Harta, deletit A të e Omer Këtabi O Allah Merëm Se shumë më ka shtu e njerëzit Së po më më i kontroluke Këtë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që E një dhë dhë dhë, dhë të regon Ablojbë një abasi Thot, hinëm këshilë, e patëm një punë Thot, edhe U prakon do pleqë Të këshilë Vdjetër Edhe i than, omrë këtabit O prisim muslimanve Ketë be kena fmi, pse përmer këtë fmien Shkot me dhe dalimi Dalimi Thot, ketë kena fmi, pse përmer ti Edhe në e kena ka një qësi Shytë qëllë e ka ka një qëshmit këtë qartë Atër, Khattavi, thot, Njabasi, të shpija A tërë omrë këtabit apo fa tamam e kaqriu at punën pastaj ka thon tash po ju veten ja jet ka than fjala zoti xel Gjell xelaluhu në Kur'an idha ja'a nasrullahi wal fatah wara'ayta an-nase yadkhuluna fi dinillahi afwaje çka i bie pothuaj fillun ata me fol njani pritë retha ka than allah i falendëronë zotin ku ju nimoje bani istighfar atja tri dha çlirimi i venave idha ja'a nasrullahi ku ku të vëna çlirimi allahut edo dikush pritë retha nuk e di ata tha prisi muslimanve O ibn Abbas çish po thuti çish kur do më shfas blera çish po thu me ilm çish po thuti tha unë nuk tham si asnjani piktin tha çish po thuti tha unë tham ky ajet është e xhelit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka zbrit ky ajet Allahu siguri ka thënë pejgamberin tash përgatitosej tu dek edi ka thon Omar Khatabi ka than vallahi nuk kaç çish po thu veç se çish po thuti ka thon se mas se sa surre pejgamberi s.a.s.l.em ka thon o ju njerës mua mu ka ofruar xhelim. Atë ç'do? Elmi vazel. Ka thon 17 vjet, ama 17 vjet, ama njani ka bëu po 70 vjet, ama ala ala mirët me paradat e komunizmit aj. 70 vjet thot, un jam maplak ngom një muhe, punu në mua. Kur ku punuon edhe 50 vjet në firmën e shkijeve ju ku i nkon. Po leve valla pastaj ça grihem ku ke punuti. Ka dhënë diçka atë për Allah, për pe pejgamberin s.a.s.l.em. Atë për dini urtësi ti, avo. Jam lothë të të në. Që e lothë? E mire, që ke nga fajna si ti e lothë? Po dhe këtë janë lothë, vëllam. Dhe këtë janë lothë. Ama lothëja jote, nëse mu shumë më ndo bi, pëse duhet të në me ditë atë lothë? Unë, unë duhet djet, djet, me pështu u në, vëllam. Unë duhet, ti ke bërë talë djetë, ti ke bërë në dhe djetë. Ka dhamë me di shka, se unë e ka me me, ti ki me shku. Qëka duhet me bërë, unë e masasajna? A ne Post që shpothu e, post që shpothu e ti Kjo ka qenë prej, vlerave që pengamberi Se sëllim e ja ka dhanë, shokve, shokve të ve Gjithashtu pengamberi, a.s. Abdulejnë në mesudin e ka qmuar Për ledzinë Kur'anit A dhe ka dhanë pengamberi, a.s. Kushtë donë me ledzuhë e Kur'anim Turran, taze, freskët, njëmt Letamore për ibnim e s'udit Dhe ka dhanë, a.s. Merë në Kur'ani për 4 vetave Për ibnim e s'udin bi Muad ibn Jabailat u bi ibn Ka'bet eda Salimet ai i cili e kaliru dhe e ka pozop Arqat e bu Hudhaifja katr veta i ka çmupejon sam shiko as theme leju Kur'anin e Abu Bekria as dhe Omeria as dhe Othmania as dialio ku janë këtu kta e din më mirë thot Abdullah ibn Saudi 70 sure i kumor nga gjua e Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam kjo vlerë 70 sure pigjuz ai lexo ki lexo ai lexo ki lexo E nuk moat baraban. Ebubaker u koni angazhu me gjallatira, me ne konjallatira. Andaj Abdullah ibn Mesudin lidh pe lidh e dhe dhe thot, më tha pe pynga mbeli sa sallallahu alaihi dhe sa gjaliman Bukhariu, më tha o oh, Abdullah, lexo Kur'an. Lexo me dishka Kur'an. Te tashar rasulullah, çishmat e lexu be tyt kasbrit. Ti na lexon meve. Tha ja un po du me lexu pitie, po du me ngupi tie. Thot dhaoni Ali sa me lexu sura ne Nisa, sura ne katërt. Thot dha ja Nisa me lexue, thot dha ai po m dëgjoj që dozë këtu ka vlerë madhe. Ai sa ai disa vlera dhe ka bërë me Hashas Khalani, mir po sabri, sabri është tingujt e yone. Thot kur kumritë fjala e Zotit, na jetin 41. Fa kayfa idha jina bi fa kayfa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida. M'i tha pejgamberi sahab hasbuk al-an. Dall. E ku e kanë alo lezon? Ku e kanë alo? Po ta vlemë në suri kur e kum pa, do kaj. Për nga mberi sami ka zbit kërani Ibn Mesuri ja ledzon Mërinda të që ka jet Tham tha nalu Qële surë njësa Ajeti 41 Këshurë pëse kakajt Pëse kakajt Allah u gjelë i thotë këta jet E qështë do tjetë puna me njerëzit Kur tyjo Muhammed Kur pizdo popli Do të marrim dëshmitar kundër tëre Hadhe do të sjelim tyjo Muhammed Dëshmitar kundër njerëzve E ka qajt Kanë tha në disa predjetare Ka qajt Se somsu me dëshmu për dikan Që du të më dënua A mu shë para mu e zër? Du të më morë, për jëmsam, dëshmitar E merë Allahu qëllë qafirim Piket, atyre qa E kanë mëri Muhammed e Alisa E dhe rinë kiamet Edha i du të me hinë zjarë Edha i thot, jarab, a ka be dëshmi që unë jam qafir Allah i thot, Muhammed e Sam, hëcti? A je kam? Po, hëcti në zjarë E për jëmsam ka njës me kaj Se unë jam dëshmitar, se njës kanë me Që punë madhe. Ato ta blljeën e Suliti, i nisim me Kaj, sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka sempre blerëse ja ka dhën pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam shokëve, shokëve të tina. Gjithashtu e burrerës, ditë për ditëve i ka dhën e burrera, ka dhënë sulallahu shumë poharoj. Po kam çhep me mësua hadithe, e shumë poharoj. I ka dhën pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam zgjatë petkën. Ma kra miçën zatet. Edhe pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ia ja ka zgjat, e ka marr, pejam sigur ka bë me me me, me dy dur tetina, sikur kur merr diçka thotim një hadithës kaleni, së është e qartë, qka, qka ka morë, a bo, së është e gajbi, edhe ja ka gjujtë në petëk, edhe ka thonë, dummehu, mletët ashë, thot e borera, bo korë ma së kësajës kam harruhe, korë ma së kësajës kam harruhe, mi pesmi hadithë i trasmeton e borera, bo dhe pesmi tjera që si ka kalzuhë, saj Bukhari, ka thonë e borera, bo ka thonë, mi au kalzuhu juve do hadithë, ma hek në krienë, Ibn Hazal al-Qalani, Imam Qurtubi, Sheikh Risamdimia, kur rekomandon se këtë hadith kanë von, pse ka thonë bora më u ka dhënë hadithe, ma e kërki ri, mbrani, ka thonë se ai ka dhënë me Emna me mbi Emna Zullumqarçe kanë më dalë për ummetit. Apo, për shembull, e ka dhënë se piçti ummetit ka më dal, apo, për shembull, ka dhënë Zullumqar në këto met, e ka bos Emrin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. O ma baba basu konjase. Bo ba ato këmbërimir. E ka, ka nëzirë një anin, që e, ka dalë haqja, zullum qarë, ka ba? E ki haqja që ka përra sahabe, ka thani ma më zuhriju, kur dalin e khirat njërzit me zullum qarë të vetë, kur ja të janë nëzirë në haqja që një mujnë a ketë, zullum të madhë ka ba. E borin e ka thani, unë i di me emna, kush ka me dalë, përshimë përshim, parën në vëzër, një anja lasë ka lindë, grëja vetë. E dhe vjen e borin e thani, ka thani, ka thani për nj ku shi vetëm ka dozum ndonë, kish shumë hija me, atë ka pas këto që u kallzoi. Eja ka qaduar mbi 15000 ditë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri sa të beu Rahira. E ditë për ditë vetë thotë Nali Omeri. Atë më tha, "O beu Rahira, çka bëk punjë ditën ka të mbajë ose nuk ka të mbajë ose?" Unë si më shortë më ka thënë, "Që ç'pikap ditët ka të mbajë ose mësim çdo, ka të mbajë ose mësim çdo." Edhe ka qaduar çka ditën e e e ë mbulimit me me petk, me këmish, edhe i ka thonë Omer Ju shkojshin të rekti të juve po? Baxhi biznise Baxhi të rekti Ishi gratë të juve Tho të unë e erda fukara E rrishën gjamit për nga meri sëselle Tho të dhe, dhe për mësram Ka hink e kadil kjo në e për tjelësha Edhe shpesh e kam vet Amej, ka, është arsjetu se Unë nuk Adhe, e më konsiju Amej, e borej, radiallohan është quar në mesin e saobet për nga mesan për Për njoj e të Për njoj e të uh, Mem a uh, domanon nzanjesa përmes a di dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për jasaj që pejgamberi ka dashur t'i treguar për vlerave të, uh, të shokëve të vet, epididve, o uh, shfalme Ubay ibn Ka'bin radiallahu radiallahu an. a uh, do shfalle pejgamberi duke lexuar Kur'anin është habit. Unë shqipo ku i thua ajeti. Kjo argumenton se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodë muhabit me harrua. Kjo është normale apo? është normale, erion i um eksomerat. Edhe ë i ka thon, mase ka krye namazin, i ka thon Ubejt, ka thon Ubej, a skeve ti për maza? Tha kesh por jasllola. Tha po pa, pse shum nimove? Pse çka pse shum nimove? Se shum kallzove ku kom gaboe. Don, sigur Ubej u ka, u ka ngushtue. E bëm sa i ka thon, sikur të mdhimoj Ubej. E këlar, farë, zel, ka algomë don shfarë, zot. Ka dashme kallzues Ubeji është imam edhe e nje Kur'anit mirë. Omer Khatabi kurika niket vlerë mavon kur ka dek pejgamberin e sasem dhe Abu Bakr as-Siddiku i kam le të njerëzit në xhaminë me fal taravi. Ka shkuar në xhaminë ditë për ditë Omer Khatabi, edhe i ka pa pesë veta të falën në një vend, dy veta në ven, një vend, njërin aty, topacop. Ka thon pse kështu? pse po fal kështu? Kështu po fal si çalli në fila, po? Atar Omer Khatabi ka thon sikur t'ishin mbledh me në imam. Edhe e kathir, ka thirr Ubay ibn Kaabi, ka thot dil imam ti. Edhe i kam le nëse ti kur ka shkuar ata kanë nisë me fal namaznate. ë taravih. ë përpëritje një taravih taravih çajo obligo. masiaci e, për për zinjë, Qajo, e ket namaznata. masiaci krejtësh namaznate. pastaj ndryshon vlera e natës, apo? e shohim në facebook atje kurra namaznate, kurra taravih e, taravi? e fal taravih e më fal. këndet masiaci është namaznate. pastaj ndryshon vlera e natës. ajo kafumun i kasavaja më deshën ajo masiaci, apo? Andaj, një ditë për ditë dhe ka dalë Edhe ka thanë Sa mirë ja pas një bëhe Dhe këta ditë E përdori në shumë, përta që nuk jemi se koha kam barua Ka thanë, mirë po ka thanë Pjesën që ka përlini O me mirë se pjesën që ka pofallëni Ka thanë djetarët E ka pas për qëllim Se ju pofallë një minja rëmasjatshije O me meshti pak më andeja, o me mirë Do mirë i rëtu fallë A ba dhe kjo është Andoj, Thot, të ravija Andaj, thotë shekhulli sa më Nizëtra çot, 36 tre çot, 43 tre çot, 46 tre çot, elë mandej. E bën njëri thot, atet a 20 do xh. Falu mas imamit. Çisht falet imamit? Andaj ka thon Ali sallallahu alajh, kush nis me imam, e përfundon me imam, e ka shpërblimin atij që ka falet tan natën. Apo, apo andaj mirë po, jo me boda po vera. Njëri Njoha thot, o xhepo, pengsam e kum ne junia di si ka fal të tre çot. Të tre çot, apo. Po i ka fal pengsam 8 tre çot. 4 tre çot do? tregon Hudhaifja Ibni Abbasi se pengaunsam kur e ka nisur e chatrin e çetin vetëve çish e ka fal sura al-Baqara sura al-Imran sura an-Nisa ani thot elhamdullilah qulu wallahi na tayna tetrechat nasin çfar suneti valla sunata ashme bashku sunnetin a do mi falta tre çof falu gaf falu gaf sura baqara çuë sura an-Nisa aba ana do shej kurisam demie selam ay mira Tema e mira, kush më e mira ajo çka më e mira për xhamatin. Sa duron xhamatin ti çka? Të imagjino. Apo e fit një më ma e madhe, thot Abdulkadir Arnavuti rahimehullah, gjetar prej gjetarëve të Damaskit, të Siris, thot këtu na atë raidini komunizëm. Do soto komunizëm, për shkak të komunizmat më të më i cili ka vrarë Allah i dashur hak i çka me tonë ya rabbel alamin. Ka vrarë pas siminierës. E pa para atin na babai vet, Hafizi. Apo E ka posim në hafiz, amoha, unë kam ditë tërka E, thot atër kadra në uti Thot na u fashmi këtu Do tëtë, do nizetë, niti thot u rokon musliman Jo tëtë, jo nizetë, jo tëtë, jo nizetë Erdë huqumeti imshilik, i mshili ki gjamiat As të jetas nizetë E neve Allah u gjenë a i qoj koronën Edhe Covidin, apo Tha, a e dini që të të fërka qëket Për qabë më të moja që këtë këtë? Vjet, ka i keni Dë vjetë s'ka më faliq A e dini o dhe zëmë Ajdëni sa telefona ata u gjo xhamia mshël. E tash, o gjon e tet edhe shkova ta pini kafe vëlla. Çi vëllai kafe? Po ti a di më se sa sa problemin e baje në Facebook u mshëlën nga jamia ta. Avaz rau ke aspro okay, epizotit, vallai mund të më përshërit. Nëse nuk i vjen Allahu të seçde, e zbojm namaz, e nuk lutemi. Çka na garanton se s'ë përshëritët? Na i mshël prapa Allahu nga xhamiat. E kush është ai azgan që i çel? A pa dënë ai azgan? Ai dënë dënjon. Çka po s'azgona? Çka po s'azgona? Hikshi bi policiasi, apo, çfarë zëgona? Andaj ti drumë i Allah, ullë, shadot, adu, katera, na sheli, neve, me Allahu, ja Shaha Abdul Kadir anauti, na imsheli në veu çometi kët. As tetas 20. Andaj nëse je me imam tet falut tet, nëse je me imam 20 falin 20. Mos bam për çarje, por çarja më e madhe se sa ateta 20. Thot Sheikhu Zamdimi, falim orë 30, ti dush. Ti dush 40 falim. Cera del mamir ti? Kjo nafiles ta kalib Allahu farz. Andaj e, e, ka dal Omer dhe ka thon, Samir po falim bashkë. Djetarë që kanë thonë, ku akon qëllimi o merit? O bashk bu falkan. Bashk u falkan. Që, më thon, falkan. Zër, tash, që të mundon bashk u falkan. Paramën dhe zërta shparamenojët, që tunë gjamin. Mu falë dhët veta dh me dhët grupe. Edhe njani i dhëtë, shka janë të pabë dhe atyre atyre duke, dhe këtët. Njani ati e lezoni lhamin, ati e lezoni ati e cëtë tërkon. Që shishmi duko dhe zërta? Bukuria islamin të kur njani prim, keti shkojt mas. Apo, kjo ë Abdullahi sallallahu alaihi wasallam innamal ju'ila al-imamu li'yatamma bihi imam in e ka ba Allah mi shuh mas. Atë ka thënë mos si shkoni përpara. As prapa. Mos mos pri para imamit. Atë ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam Allahu ka mundsi ju ndoshkon kur shkalli përpara imamit zant asli hap me babarpara përpara par meo kjo ka qenë përjasht çana ka përmend dietar në gat gjithashtu pejgamberi s.a.s.e. e ka përmend vlerë e Khalid ibn al-Walid thonë luft prej lutrave që i ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, e ka treguar pe Hasan se ka me dej aty Zaid ibn al-Harithe pastaj Jaferi pastaj e ka përmend Abdullah ibn Rawahan thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi aleyh e ka marr komandantllëqin Khalid ibn Walidi ka thonë se kimi caktu pa e ka marr vet o Allah i mojë e ka thënë do të më morë Dhe gjithashembrit, vlerave të tjerat i ka pas Khalid ibn al-Walidi tani koha nuk ka shkuar, Khalid ibn al-Walidi vëzer ka qenë shpata e hapur e Zotit kundër armiqve të Allahut xhallahu xhilaala. Andaj Khalid ibn al-Walidi edhe me këta po për e përfundojna për vlerave që i ka pas vëzer Khalid ibn al-Walidi Kadek ë në vitin e 21 të Hijrit në Hims të Sirisë së sotshme, ë edhe u kon shumë i plagoshtë edhe i goditur edhe uque, mëndi se uque, edhe ka than, felana me të ajunu l'gjube na, kur mos, mos pavshin gjumë, frikacakt. Ka than, s'ka në këtë trup, vetëm se ka goditje me thikë, me shpatë, me shtizë, i gjojtëm, i përplastë, ka than, ja po desë që që desin plakat. Se ka shkujtë Allah me dhe këtë luftë. A disa luftët dhe se ka i? Bi një qënë lufta. A përmenë, ka i mkali, ka luftër për Pes veta se ne kanë mojt shpatë në Khalidin Velidit Pes veta kanë pojtë bashk Khalidin Velidit ja kanë gjujtë qështu Aja ka kap Abo? Ka thonë musbopshin gjum Ata shkatutën Pse? Ka thonë që une Ka s'ku m'hibe Ka s'ku m'hiën luft Qe po des në ka uqë Nësrat Nuk vdes pa ta shkujtë Allah A ke Covid-i A mund a mund a mund me të patashojë Allahu i zelala? S'ka mundsi. E pejgamberi alayhis salam tha Allahumma huwa sayfun. O Allah, e shpatë, shpata jote ndihmoi Khalidit, edhe e ka ndihmuar. Gjoka sempre asaj të zonë gabonë nd pengambërisë selam në veleran e sahabëve të sahabët ka edhe shumë era por se na na më këtap po e përfundoj nd lutsh me Allahun te bareke tuala që mojna, Allahu xhelolat na mundson të sallim, të shquhemi me diçka që na ndihmojna feja Allahu te bareke tuala feja pengambërisë sallallahu alejhi dhe lutsh me Allahun te bareke tuala që Allahu ti bashkon muslimanët e vërtetën elus sallallahu te bareke tuala që Allahu xhelolala pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu ta e bën qabul ocjerimin ton tarabitet ton namazet ton lutjet ton Allah te i ban qabull e pjesen e mbetur Allah te dhron shnderitin te ruan takatin na mundson Allahu ta mrin naten e kadrit te lutemi Allahu qe Allahu te na largon prej banorve te jeneit te qulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inahu hu algafururrahim walhamdulillahirabbilalamin